هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بطفل درينة الله سبحانه وتعالى هذا صلافات من البرفتي صلى الله عليه وسلم سيئمي سيئم أفردت إلى دوكات المصدر është një për qështjeve në të cilat umeti islam ishtë për njështuar gjithashtu umeteve të më pashme. Dhe kjo është specificishtë për ata që për të ndojnë se kanë dhije dhe në përgjithsi dhe përgjithë muslimanës. Të flasë është për Allahun pa dhije. Të flasë është për Allahun atë që nuk është e vërtetë. Kjo është një qështjeve madvstore të cilën Allah subhanahu wa taala e ka konsideruar më të rëndë se shirku dhe rëndësia e saj vjen sepse në bazë të saj vjen shkatrimi i fesë. Për ndër Allahu i madhruari ka qortuar popujt e mëparshëm që kanë rënë në këtë çështje. Dhe Ma amë të këti qërtimi, ka parë dhe i mëruar këta ummet, që ata më të dhvijen, nësë të gabim në të sinin kanë rënë, po për të më parë shumë të nësillit dhe u kishë në zënë Allah subhanu wa ta'ala liber, u kishë në zënë liber që lorë. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala për ta. Fë këllethe min ba'din qalpun, u alithu l'kitabë, Jekhudhu në ardhëha dhe në edhëna, o jekhulhu në sa ju farulana. Të doloj më duar dhe e ndin bas tyre, bas ti brezi, dhe ka përshullin brezën e par, të qifudhë dhe të cilët ishin ata, që bën hile. Në antë hileve të tyre, ata dhe eshin që të përshkonin ditën e shtun që ishen daluar për ta dhe ishen në rojë në ndërë dhe me muna. Tërgoj në lojë që më duar një grupit e njashën e parë. Të, të të të të të të të dhe loë për ta, këfane këmi mba adhine mkhal, erë dhe mba sëtyre një grupë tjetër, uarit u kitab, ata e trasheguen librin, nëmën, librin, kalojnë dhërë të të të tëre, në librin Allah s.w.t. ka në të dhe të të të të të uratit, i e kudhuna a dhe hadhën e dhëna, u e kudhune se juhu farulena, ata e marin, nëmën e ndërojnë, dhije në Allahut dhe të vërtetën me një pasuris të pakët dynja edhe thonë, do në falit meve, do në falit gjuna pëtona. Ua i e ti ima abu midlu jahudu, edhe nëse u, u vjen një pasuris e pakët e ti ilë si e para, ata përësëri e marrin. Në më dhe një vetëm që gëbojnë një herë dhe në shkatin, për përësërin përësëri gëbojnë. Të dhe lojë më dhruar, e lëmjukhë dhe alejmë i taqën kitabë, e la jëkulu anëllahi illa më haqë. Ua dhe nësumë afi. A nukë amore Allahu besë në tyre, në liber, që mosënë për Allahun vëtën të të qështë e vërtejët. Ua dhe nësumë afi dhe të dhjuarë të qëndohëshë në liber. Ua dharu lë akhirat u kheju në lëdhine të të kuna fëla taqilunë dhe vendbanimja kjeretit është më në kajrë për ata pra që në të dëboqëm, ar nuk po kuptoni, ar nuk po logikoni, tërgonë Allah sëmëhanu a ta ale mandu të tjyre a jetëve. Për ata personat të cilët e ndërojnë të vërtetën në të kotë, për hirë të dhynja, për hirë të interesave që ka në kjo dhynja, e ndërojnë të vërtetën, dhe thonë të kotën, një kohë që Allah u ka marrë betë në liper, që do thonë vetë në të vërtetën. Dhe nuk kam për të ndërruar e ta. Kjo së mundje, kalonë të kometi Islam, të shka të reguar profetit sëllallahu alaihi sëllem, në hadithin e ta. Thot, Allah i mazërruar nuk e mërë dhijen, e të shëtën Bukhari u hadithin, nuk e mërë dhijen nga njërë zi duke e ndhirë nga gjokësit e djetarëve, Por e mërë duke i vdekur djetarët dhe e të kur në ngelën në tokë vetën së i njërë antët, atër bënë atë ata përjen njërëzë dhe, dhe pyetën në fejnë e Allahut edhe ata jakin përgjigje pa dhije. Edhe humbive dhe, dhe, dhe humbi të tjere dhe humbive të tjerët. Kush është qëllimi i djetarëve në këta jetë, në këta hadisë? A si është tjë është qëllimi një fërëson një cili ka shumë një huri? Apo është që dhimi ati personi i cili ka frikallohu subhanu wa ta'ale në fjallë që në dhe nga gojeti. Romanisht në basë argumenteve të Koranit, që dhimi djetarit është dhe i personi i cili ka frikallohun. Sepse personat të cilët kanë djeni të shumës, por nuk ka frikallohet shumës, dhe i pare kërë që është i blisi. A kjo nuk dhëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për kundre zi djetarët, në pëtë haditja në ta të të që ka frikë Allahu, së për Allahu ka thënë në Koran, inëma e shëlloha min e ibadih illu ulema, Allahu në kam frikë djetarët. Allahu subhanu wa ta'ala, kushë e kam frikë? Djetarët. Që të regonë që ai personi që nuk kam frikë Allah, nuk mund të jetarë, edhe në sigur të ketë nje oritë, më të mëghajën dhënjë asë, që të me i me i dhitës e kompjotëri si kur ti kemë zua me milionet hadite për mendesh, por e jeshtë një i prishër, nuk merë e dhije për ti, nuk quët djetarë këtë një i prishër. Gjithashtu, të nësë më tonë e bohërej, dhe radhiallahu anus të profetis sallallahu a tëllem ka të reguar, dhe të hadit të regon, që s'mundja u metën në parshme, do vitek ne, dhe do bëhme dhe ne si punë tyre, plëm për plëm, dhe jeshtë këtë hynë vrimën e Vërim në ardhut Gjdoj së mundje kalon të kjo umet Tho profetis sallallahu alaihu sallam Do vim të knjezit disa vite mështruen të Në to përgjënjështrohet i vërtetit A i që dhëtë vërtetën? E që në gjinështarë Besohet gjinështari Në këto vite shko a që mështru se janë Tha Po që të njërë këtë vërtetën, dhe i thonë i këtë njështarë. Po këtë njërë, dhe thonë këtë në vërtetën. Shikojni këtë që të të, të hadith, dhe karësoni me të të sotme. Dhe edhe konsiderohet tradutari besnik. Edhe konsiderohet besniku tradutar. Dhe në të kohë dhe të flasëni në ruaj i bilat. Kanë fënë u i dërgore Allahus, ku shën ruaj i bilat? Shë të të në Roi do qetë ai person me dialekt që flet në çështje që ofkas të gjithë umatit. Në transmetim thot el fuayti qu yetakallamu fi am al-ame. Njeriu i vogël i prishur thot. I vogli i prishur dhe ka qenë po i, i vogël dhe është një pavlerës i kostë. I prishur, domuni prishur vetëm e tij, umsoru kfen. Njeriu i prishur vetëm e tij, nuk e voton vetëm vetë tij fen, do shko do shko uam thon njerëz vetë për këja kshu kshu kshu po i vetëm rregull me fen. Qort, si shembulli aty që kanë qenë përpara, të tjerë kanë investuar kotën pasu. Në namaris ku thybi një person i prishur, vetëm sa njerëz do fen, ai fundi i parë mund ta thotën siç është bashaj në bashkëqësi, devjonta devjoi fen, ta devjoi, ta devjoi derisa të shkoi peja tek interesat e tij dhe ti, jo të shkojnë interesat e tij tek teja. Shikoni se çfarë ka thënë një dijetar, vallallahi ai jeton sot dhe ka thënë një fjalë mbështore e cila është e përputhshme plot me realitetin ku vallë ky jeton mes nesh. Por e vërtetë është se i tonë mësnesh, nuk jeton mes nesh, por jeton në ndon ton, por shpirtrat e njerëzve janë të, të ngjashëm me njëri tjetrin. Edhe filet e shifantit të njëjta, një edhe ato që bon diku, bën edhe diku tjetër. Edhe shikoni se çfarë ka thënë Dhe në kohën tonë, thot, ka shemë bujë të gjallë për i tyre, për i tyre njëzë që përmënë më të njëpër. E shikon dhe njërën për i tyre, thot, në origin, a i ka të rashëguar dhien e të lepëve në akiden e ti, por nga anët teorike, thot, mirë po, deformimi dhe divijimi i dëshirët e ti për nga dhynjaja, Gjënë me mëndit që mëndit. Devijimit dëshirës të ti për nga të gjënjaja, e kanë zirët në realitetin e jetës të ti në një gumbje, në përkvëtyrimin e qështjeve, dhe e kanë devijuar të në vërteta në veprimet që i banë, duke e kuptuar ose mos, duke mos e kuptuar. Edhe pa ta e shpjegonë të nëjë detajë që pjusë vëllaj e gjëshë më madhe. Por të kuptojmë të, kemë për kuptu shumë, shumë problematika, sepse, këj problem që përmënd që e uhtu, nuk ka dhe vete me njerëzit dhitu, ka dhe me gjithë, musimane, pra të gjithë muslimanës, pa prajashtim. Fëp, ndërkohë që këj person, i shte i quditur nga gjendja e akide të bidatit, nga bidat qindë. I quditur, të që përkraton, në, i është eo, i quditur sepse, të të shnikë, të të shumë, shumë më në e vërtejta. Argumente në shumë q Ndërkohë ky çuditë për kyre kur shejtani i ka thur këti disa rrieta bidater në një lloj tjetër dhe ky vet bëhet fitnë për bidotin dhe bëhet sham i të cilin e përdorin pushtetarët për t'ufshir me ta dhe bëhet shkallë mbi të cilin shkelin dhe hypin njerëzit që ndjekin dëshirat e epshë dhe të tyre pastaj thotë Kjo është një pengesë e madhe dhe një portë e rrezikshme që pak njerëz janë ata të cilët e kalojnë ata. Por pak njerëz janë ata që e kalojnë ata dhe shfutojnë prej fitën e asaj dhe prej sqofsës së saj. Dhe tregon pastaj se si mësonuai shajtani të njerisë. Sot. Dhe shejtani fillon me këtë, po e fillon në fillim para duke e zjeruar në portën e hallallëve. I thotë bëj të shkhalal, bëjtë të shhallall, bëj të të shhallall duke qëro, qëro, qëro dhe të shgjitar dhe kjo i di argumentat Allah, e Allahu nisësh dukus tjetër edhe çfarë ka folur Allahu për dynjan dhe zgjerohet në të zgjerohet ai shumë në dynja sa do të thon këto gjë pa thënë mbrapa që të zhytet në dëshirat e tij në erës e tij edhe tur shkojnë mbrapa njerëz të mëdhenj dhe njerëz me pushtet në dynjan e tyre më pas e thon şeytani tek porta e justifikimit domethënë fillon të hallalloni me këtë folësh Filon në halalën 0,0,0,0 dhe të arrejt dhe kofijit e 200 I te kalon të vizit kofijit e 200 të pështet të njënit ish dynjaja Mba ti te kalon kofijit 200 e bjenë harame e di që jeshtë harame një bon bëm nga që nuk ka qëtë dhejtë se përzihet me pushtetarët me njërës dhe mdhej që kam pushtet, kam pasuri i mëra dhe të rohës i të shkoj e tyre në mrapa edhe mba ti shkon një farrugën të Atëherë, nuk ka qëtë të bëjtë në brabë, nuk të edhë të më edhe hynë të këporë të justifikimit dhe filon, po ataj këto haramë e që i dindë të që janë haramë e dhe e dikur, shkonë edhe i justifikonë edhe të fërbën i fëtëva që të gjërë që i dhe i dindë të që janë haramë, ato janë përstakta dhe janë të, të ligjeruara, këshë përkjali shëjot, janë të ligjeruara dhe jo vetëm kajqë, por e armiqëson atë që e kundë Nëse ti dëgjoj diën e qan haram, ti bën haram, dhe kush i bën haram ti i bën në dy vet, ai e konfronon armik pasë qocë e hu. Edhe atyre turbullohet pastërtia e dijes të tij. Që aty turbullohet pastërtia e dijes të tij dhe arma e tij e dijes që kishte kthehet kundër këtë tij. Dhe vazdon, edhe flet për Allahun e mëdhur dhe thot për të, flet për të pa dije edhe shëhë argumentet e qarta, edhe justifikohet me loj, loj justifikim e sterëj sa të zhvishet për i dritët të diges, edhe të kthehet e të bëhet të shembuli që ka tërguar Allah nësurën në Araf për djetarin që e shembuloj me qeni. Mërën qëllëa, të të të ka të një vëllur në kajin, të të të të të të të parë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t më thëmë prajë atyre që për në dojnë se kanë dhije, dhe e dojnë të mërë shumë së të gjithjetër. Pa tjetër që a i dosot për Allahum, atë që nuk është vërtet, i, në përtejtë, në të të dvanët i dhe në gjykim e ti, se të sehtë ligjet e Zotit, subhanë o të alë, gjonë e të shkartofë, Allah, më bani vazhë dhe se që po përtejnë, dini so se, so, se të se, të, se të ligjet e Zotit, subhanë o të alë, në shumitën arasëve, Vim në kundësim me dënimet e njerëzve. Po do të qejmë se të ligjet e Zotit Subhanahu Teala, vim në shumicën e rasteve në kundësim me dëshirat e njerëzve. Edhe me dënimet e tyre, domodin, njeriu ka të dëshirojë, por e vërtetë ajo përputhet me dëshirat e tyre në shumicën e rasteve. Edhe ku njeriu dëshiron të shkojë mëpara dëshirave të njerëzve, atëherë patjetër që ai do të formohet atë që nuk është e fortë. Kjo është elementim do vazhdon të thotë për këtë. Sidomosot, këra i dëshironë më të më të më të të dheja është, sepse ligjet e, e Zotit Subhanuat Ala në shumirë të në rasë, vinë në kundërshtimë me, me sënimet e njërës, sidomos me sënimet e atyre që kanë përshetë dhe e atyre të zilët në djekin përshimet. Se të të apa, nuk i arrinë sënimet e tyre, të atyre që kanë përshetë dhe atyre në djekin përshimet vetëm se duke kundështuar të vërtetën dhe duke refunzuar atë në shumë rafë. Kështu që, kur djetari dhe i zilin gjerë gjykim, e duan për shtetin, e duan karriket, dhe duan të ndikim dëshirët e tyre, eqët e tyre, këtë gjërë nuk të stohën dhe nuk arrihen për ta vetëm se duke kundështuar dhe për refunzuar të vërtetën, të vërtetën. Edhe si dolohë, kur bëshkohet dëshimi, dësh dëshira dhe epshi, atë e këtë të treja, atë nuk e nukajim e shdukim të vërteten, e bëjtë vërteten të pëshihet nga toka, edhe të te vërtetan dhe të vërtetën, e të sej qarë dhe, dhe nuk ka sheshën të. Dhe asë dëshimin të, por ky, për shkat të dëshira dhe ti, pëshihet e vërtet dhe për të, edhe të tëtë të në fund pare, por mua ka dalje ma antë tove. Motaquti min qaimul qare, masi tregon ajetin që përmend lutin e qytetëve. Për këta njerëz, fot. Kështu që ky kë përkon, di, fot, për di fot, disa herë fot për Allahun atë që nuk e di dhe disa herë fot për Allahun atë që e di që është, kohë, është e kotë. Dhe kjo është gjendja e tyre. Fot disa herë fot për Allahun atë që nuk e di dhe disa herë fot për Allahun atë që e di që është e kotë. Kjo është gjendja e tyre. Dhe kjo është fatisia e tyre. Për të të të nga ka të rrgurë profetus sallallahu aleyhi sallam, edhe nga ka të rrgurë Allah u Koran, për pojtën parëshëm, që nga të rrgurëm i pëjtënë. Dhe për e të cilështë të dyre njerëzëve, janë, së parë. Ka të djetarët, killa të lërra. Killa të lërra, alërra në juna rabë dhe të të të të njëjë, rruaj, tur, të, të, dhënë të dhënë farë, që njerëju, këtë i ruajtur në harama. Këta njerëzën në kemë Allahun e ka frik ndër rop të tij dietarës. Dietarza që ka frik. Kur një person nuk ka frik Allahut dhe shikon zhytet në gjunave pa pa nje zotisht. Atë bie, ai nuk hyn në kafetë të dietar. Asnjëri i ditur. Afox. Një pjesë e tyre gjithashtu është se ja ata janë të, të, të kujdesshëm për dynjan, janë lakmitar ndaj dyjan. Edhe hyjnë në përporta dhe në rvendet e njerëzve që janë gjunja. Tërgojë që Hasen el Basri shkon të kib në Hubejala që ishte pris i vendit. Për të këshiluar, në Hasen el Basri dhe njërës të pune ti kër hynin i binin më shpat pokës, i ato shën të vërdeven në sëjë përshetarëve. I tërgojë në ku shishtë e kota. Dhe, dhe jështë edhe atjel që takon të dhe dera Hasen el Basri, ku del Hasen el Basri nga porta i shikon kënduësit të kurani të gjolar, të këporta, të presi, kur të vi të të të të të të të të të të të të t të japën në i postë, në i karige dhe thotë. Griju në i qëftu ju poshtruat Allah. Griju në i qëftuat ndatë Allah, shpirë të ratuaj nga trupët tuaj, të, të, të i poshtruat djetarët. Griju në të i poshtruat djetarët, duke ndetu të, port, të portët e pushtetarët. E përgondë të dhe gjë për të tërguar tërë që ju, në të që më bëni, keni poshtruar djejë, dhe keni tërguar në urte që djejë që në ka në ur Në i kohë që djetarë një shmë i lartë të shdo pushtinë të dhe nuk ashtë të rindohë në atë pushtetarë dhe ashtë këtë tjetarë. Por i dëritohë dhe më allohë të shumë këtë tjetarë. Dhe përnë e për e për sën tjilë dhije, ta i kjo është që për, allohë, për dhije, se po do të të të të të të të të të të të qipërqenë ati, po dhe të qipërqenë ati, në këmës të urdhinë në allohët. Si shtërgojët, që Dhe një prej shkaqeve që i ka qocuar njerëzit që të thon hadithën e ginjëster pa kusht është është futja tek pushëtarët për të thënë atyre atë që u pëlqen atyre. Edhe kam treguar ndër të tjera, që një person ka hyrë në një pushëtar dhe pa ato duke luhur me me kluba. Dhe i tha ka thon profeti sallallahu alaihi dhe sellem, nga lejohet me kuaj, lejohet në në në harke dhe futën ndër të tjera gjithashtu lejohet edhe me të kluba dhe kujtë hanë duan një përgjigje të përshtatshme për të bërë qenin pushtetar. Në çfarë është e vërteta, që nëse një njeri futet tek ata, normalisht do të thotë gjithçka është e vërtetë, do gjen te Allahu subhanu teala. Edhe shenja e tyre e tyre tretë është që ata flasin në emër të Allahut pa argumente dhe me hamendje. Shikojë personin se ai vetëm hamendin e, vet e tij dhe nuk furnoz argumente fato që pretendon anashkalohet njeri, sepse e vërteta tek argumentet të fat të njerëzve në decitë të tyre katërt është që ata e tolerojnë për në allahëm, dhe normalishtë mu të tolerojnë, të se që të dhe të shumë të njënë, këtu e të shumë të fundimi, të këtë tolerimi, tolerojnë, tolerojnë, shumë, shumë një kohë, që dhe tyra e njërës dhe të ditur, kush është? Kja ata të transmitojnë. Dhe tyra e profetit, edhe të gjitha tyre që mbarkin postin e profetit, kush është? Ja, ata që uhen, transmitu e së të thetë, Po vallahi, thur kishë të çon k një post dinjaje, do po, kishte gjetur një njeri, te cili do ta korrë gjonin, do ta vendosin te kufi i vet ashtu që të shpordorot post. Mirëpo, në çka ky post është post i kalitur drejt përdevt me Allahun, tanë dhe njerëzit i gjin në të, të hapësira për të folur ti pas çeveve të tyre, dëshirën e tyre, por kanë për ta marrë vesh kur dani më fara Allahu subhanuhu teala, tharë më shlogëria. Kryqe tolerimi në qështë e cëtare është një për problematike dhe tyre, po e për e të di e të të njëre të të të të njëre të të të njëre të të të njëre të të të njëre, në ndjekin dëshirët dhe tyre dhe kjo është problemi të tëre. Por i them shkurtimisht të këpika kërështore e, e temës. Njeri më këndin fare zhytët shumë për halale, në për halalve, dhe zgjerojat, dhe këtë e lakmitar më, më rat, gje, fut e gje të dynjatë e marat, Qoftë që ti që ndyshin është nisësi ky hallall dhe pas karajit i bie që dushim, të hallall. Pastaj jeni ndyshin papa. Pastaj thonë shajtani ky që ti e bërë hallall është një seancë që ti e quaj haf në kushtin e duhur. Pas karajit që nuk të haramë. Pastaj kush vështon ka përqendërka përqendërka përse ndërsa kur do të vdonë dallon dalloj. A dallon për në islam an dallon jashtë islamit, pse di Allah subhanahu wa taala. Edhe kush shajtani vështon të mashtron njerin kur fillo pse ai bën haram, fillon fare e diçesh haram. Edhe bën 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, pastaj duke e bër shumë njeriu fillon edhe përpiqet për për të gjej justifikime për vetën e tij ebra. Pranaj shikohuni ti çdo person që e bën i haram. Shikojit edhe vetë tuaja. Dhe çdo push tjetër. Po e bën një person një haram për herë, ai nuk mund ta quajë të gjithmonë haram, përkundër se në vetën e tij e quhet të gjë shumë të lehtë, sepse mund të gjundë ndonjë zbatim. Po ta vjen ndër një gjë që është shumë e dobënte, por e thua pse ti e lëson sheitanin, fillon pastaj dhe justifikon, po ti se ka sot po faldi e gjithësa dyshime që i qen argumente ato, qen argumente dhe justifikon veten me to, edhe pastaj kur ta bëj të do gjeje duke u justifikuar me dyshimet, do ta ndjerë këndëgjeje tek akidia e prishur, dhe kjo është akidia e grupeve të humbura. Argumenton me gjë të dyshimta, përgjigjësi ka bërë Allahu haram dhe i bën atë hallall. Edhe për fat ka treguar profeti sallallau alajin në, në kohën e fundit ku ka thënë hadith që do vinë në kohën e fundit sa njerëz që bëjnë halal muzikën, ndabshin, alkolën, edhe immoralitetin. Në fund fare ka treguar që do të shndërrojë Allahu derën me imuna. Mosu sudisë se kjo është e ardhja shumë kolaj. Një kohë kur dihet që shumë gjëra janë haram, edhe thotë të fat ditën e gjithë më akoma që thon kamata shallall. Kur bë kamata halal. Kure bërë Allah subhanu wa ta ta'ala kamatën halau, për tili në ka bërë halau. Në i ko që Allah subhanu wa ta ta'ala ka qytu kamatën luft, a i që haka matë, a i ka hapur luftë Allah subhanu wa ta ta'ala. E pire tira të të duer se për në këtyre. Dhe njëri ju, më ndimën e shëjtanë të i gjenë justifikimin sa të dëshirojë për ato që a i ndjek dhe i bën, ato gjëna për që i bën, gjërë dhe tira dhe, dhe ndjenë ato në hum bjën fundfare, në dhevimë Dhe i duko që ditur për e bidat qimbe, kur dhe tata, dhe vetë në bidat, dhe bëhet me kejtë ata, dhe bëhet shembu, në kejtë që gjithë jazimin. Kësë Allah në madhurua, në ruaj, në humbja, në fërësëtë të këpër tëjta, dhe më teke. Në humbënë, Allah, salatu, salatu, salamu, ala asuli, Allah, ala alihi, wa sahbën rëmën. Kushtë dhe tjurë e njeri u të kundrejt Tyre njërës dhe të cilë të qasin për në allot të tijë. Qasin për në allot të jëtë për të të të të të në. Dhe vëllahi dhe o jo dhejë dhe, dhe nuk flasun të për të qështjit të cilët jenë të fshetëta dhe djetarët jenë kondra djëta. Nuk hem të fërë për të qështjit. Se për të qështjit Allah subhanu e ta'ala ka bërë për të gjerë. Por hem duke fërë për të qështjit për të dhe argumentet, ose argumentet dhe tyre janë të qartan, këllamën së nësë, edhe sot njërëzit ato i bëjnë halar. Shë që, që dhe tyra, kërpik e fund, dhe tyra që, që ka njëri u këndhej tyre njërëzit të cilë thonë për Allah, në të që nuk e din ashtë. E para gjërë, që ti kërkojnë brojtja Allah për e tyre dhe për fitën e vetë tyre. E dyta është të ruhët, edhe mos vigjoj për e tyre dhe mos ullet me ta, përdorja më e tallë dgjimin për tyr fitnë për çdo person. Së treti të mbështetes në fatvate ti që merr tek dietarët të cilët zbatojnë dijen e tyre, do kjo është një prej kushteve që kam ndosë dietarët, nëse një person dëshiron të marr fatvar. Do merrë këndenve për atë personave të cilët zbatojnë fenën e tyre. Një person që zbatojn fenën vetën e tij, ai nuk ai nuk ka frikë vetën e tij. Do ket frikë ty Atëmi që dhënë të vetë atit, do do të dhënim të tjerë, ai saka problem si ta fusën në vend xehren. Ai tregu transfermështruzhna e vetësti. Atë do do do do të ja pity ty hajër për këto rregull dietare apo që nuk merret për vajë të fëjë për ti, por merret për aty personat cili të zbotojnë fen vetën e tyre. E katërta të ruhet prej dike të kujtimëve dietare. Çdo dietar mund të keni gabim dhe kjo është pika 5, çdo dietar mund të keni gabim Shdo kush gëbojë, dhe, dhe po që i njëj umit dhe voqëm. Shdo kush mund gëbojë. Por nuk leoët për nësëkën që të ndiket djetarë në gabimin dhe në rëshkitjen e ti. Dhe me keqës të ndikën rëshkitës ti është një person. Më bletë, për qdo djetarëi, atë më të lehtën e ti. Prejtimer të, prejtimer të, prejtimer të, prejtimer të, edhe si shka thënë një poet, e të të të të të të të të të të un ka mundi të tgjij për shumë gjinafa të tgjij imamllar dietarë që kanë bënë gjë, bëjmoralitet, pij alkol, bëj homoseksualizëm, të gjitha këto gjë janë i mafi thotë. Kuptimi i thëgjoni mafi po, çfarë problem? Edhe siç ka thënë dietarët, ai person që ndiq përdorimet e dietarëve, ai ka shkuruar granda në zindvikëve, munafikëve, të cilët në vërtet kanë prodhuar një fetëre Ma në të tyre tolerime që ka mbredur të rëzëdhukur, të shkon të rëzëdhukur dhe mërgjën më të lehti, edhe mbredë të kveteve të shherën më të marrë. Nikoj që Allah s.a. All e ka dërguja, që ti urdhër njerën që të dalin dhe të shirë të tyre, edhe të zbakojnë urdhe të Allah, dhe jësë ligë të shirë të tyre personale. Të petëta të ruhet njeri ju për i e rëshkiti së djetarë. Dhe mundë, zdo djetarë mund këtë një rëshkitja. Parend të taj, jishtë që musë nëmarë një për një për zdo kujtë tolerimet, kjo të shizë më thënë që për një djetar, kohë, e një djetarë, i së ta kohë të trurin me të, vë të më të ndjekë. Që së ta e a fustikot, apo në ka fustikot, së fatë vërtetën, në fatë vërtetën, me argumentë për argumentë, a i me të Gjellogu i monafikut në Koran edhe imamet e humbërës. I këtë regonë që ka për i djetarë që këbëjtë. Zdo kush ma di këbërë. Pa me njëriju nuk duhet ndike për i salve djetarëve vëtë në të nësatë fjallet t'ile shë bazurë në argumentet e Koran e besëmetet. Në argumentet e qartë asit djeli në orën t'y mëllitë të ditës në ditë që nuk ka rejtë. Po të argumentumë argumentet qarta mërre, po të argumentumë argumentet qarta, po e pej që jesën vërrrugisa në përqorë, sotake, atë e lirëja të tjë argumentin, të ma i përgjësi për para Allah s.a.a.a. Edhe këtë që e ka tërguar, dhe i përgjën, ka tërguar që gjitharët kanë folur përkotësin e imitimit, imitimit, imitimit në që në gjikësh mendimin e gjikujt pa argument me verëbëri. Edhe kanë treguar që gjithashtu dhe që dietar mund të shkafe mund të gojë, vetëm dietar. Edhe i kanë bashkuar të dyja bashkëtot për treguar që njeriu nuk duhet imitoja stkang me veprim, sepse çdo kush mund nga bojnë. Se të gojë. Sepse asnjë prej dietarëve nuk është në gradën e profetit, kështu që ai person i cili jetën me veprim, mos dikujt kush dëgjoftai ditur, sado i dëgjoftai ai në të vërtetë te ka konsideruar të person në gradën e profetit, pika 6 është njeriu të ruhet primarisht në me mendim në me mundimet e njerëzve në kundërshtim me shonetin. Si puna e tyre të cilat janë shumë çështje fetare, ndër një që është haram, por po të bëhet halal. Për të thënë se ndër një është haram, do të thotë se janë argumente fetare shkam, hipo ne për shkak të interesave tona e bëjmë të halal. Ruhu për ruhun e tyre, të tyre, të kenë shtatë rruaz të përfen tata. Në fundit, ruhu prej dyshimtave dhe kthei argument dyshimtë të, të sigurtas nëse shikon ndër argumente, njëri mund kuptohet për di ti disa gjëra. Kurse tjetër janë qartë, hesme të qartot, sepse me të qartot hesin besimtarët e vërtetë, kurse me dyshimtë heshen ata që kanë thumurë dhe kanë e kanë zemra të tyre të thumurë, edhe të prishura, lutuhallahu subhanahu wa taala të, të na ruaj nga bieka dyshimeve, lutuhallahu më dhuroj mos ta bëj për atyre që thon për Allahun pa dije, thaatën për topadie, lutuhallahu subhanahu wa taala më bëj për besimtarët e vërtetë dhe na ujë prej devijimit në feneti. الله سبحانه وتعالى دميني الله شكرا في سنكاميته